comença i tot s'acaba. quan lleggis aquestes línies estarem immerses en la nomenada tardor calenta, en l'intent de molts grups de persones per fer front a un capitalisme financer que lluny d'acabar-se es converteix per enfortir-se. Així comença la darrera editorial del Cultura Obrera. Avui ens trobem part de la seva redacció al programa 1984, avui dissabte, 17 de novembre. Eh, bones tardes a tots i da. Eh, avui primer de tot i vol donar a conèixer que aquest darrer número 50 de novembre-desembre de 2012 serà el darrer número d'aquesta quarta època d'aquesta catçalera ja històrica, perquè hi ha dues quatre èpoques. Amb aquest darrer número, eh, a la que s'ha portada eh, volen destacar una sèrie d'escrits. Eh, com a notícia principal, Eh, hem volgut destacar la unitat d'acció lluita permanent i constant. A la vista posada a la passada vaga de dia 14 de novembre, la unitat d'acció anticapitalista ha de ser d'esbordar la convocatòria dels sindicats majoritaris. Això seria un pot la primera notícia important d'aquest darrer número de cultura obrera. Després, com a segones notícies importants, eh, hem volgut destacar la campanya iniciada a raó de l'estat espanyol eh, contra la nova reforma sanitària. Paral·lelament en aquesta han volgut també, i sortint d'un pat eh, diferent a la que és la sa, tradició d'indescultes obreres, eh, han publicat un article d'opinió d'en Jordi Martí sobre el tema de la independència a Catalunya, vist un part d'una èptica llibertària. Finalment, de la portada, eh, destacam l entrevista que han fet a investigador i activista social Ivan Murrall, després un article que ens han fet a la de laborals sobre una visió crítica a la Concepció del Treball en la nostra societat i finalment han volgut destacar un tercer article, ara que, que està de moda xerrar de residus i de sobre el doble, doble negoci de residus a Mallorca, un poc tot el tema de la i qui hi ha darrere. Finalment, ja perquè va ser, port, eh, ser portada i com sempre, vaig afegir les ressenyes culturals que aquesta vegada venen a Escultura Obrera, sobre documental La Prohibida, sobre els còmics i del barri i sobre el darrer llibre editat per els oblidats, Mussolini, La Conquista i les Baleares. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar Al torpe hace discreto y hombre de respetar Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar Quien no tiene dinero no es de sí señor si voleu, ara eh, per, per anar aprofitant d'aquest inici de... de... De la lectura o de divagació divulgació sobre els temes que en la cultura obrera uh, fèiem un, un, un repàs al a que ha estat aquesta, aquest número i ses, uh, com hem fet ara la portada i les actualitats i les uh, reflexions que hi han aquí tant de dins que, que crec que és un número que també a part de molta actualitat i moltes reflexions d'aquest tipus també hi ha una reflexió com a, com a bastant interior que faig voltros en quant a, a, aquesta, a aquesta publicació. Quins uh, articles més o menys que destacant així de... I de...? Mira, per començar, uh, hem començat aquesta vegada actualitat, la primera plana d'actualitat xerrant un pot d'aquesta campanya que se titula Jo sí, Sanitat Universal. Se sa tracta d'una campanya de de, que fa una crida a la des desobediència civil i a la objecció davant la nova reforma sanitària la nova reforma sanitària que quan tots s'ebeu vida implica la ratejada de, de, de drets de manera brutal a quasi un perfil d'usuari molt ampli, no? no és una cosa que sigui molt exclusiva, sinó que és que molt general. És eh, eh, general. Per això, la nostra col·laborador, la nostra col·laboradora Lluís Varela ha fet un article eh basant-se un pac i de, a partir d'essa informació que que a web d'aquesta gent que se diu Josi sanitatuniversal.net Uh, ha penjat a les xarxes. L interessant d'aquest article o l'interessant d'un pot de la campanya d'aquesta campanya en defensa de la sa sanitat universal és que han penjat tota una sèrie de manuals per com pode fer la desobediència i com pode realitzar la de consciència en el cas de, de metges sanitaris i altres persones implicades en el sector sanitari és una campanya que vol implicar a tota la gent que, que de qualque manera és a dir, a tota la societat que està implicada en la sa sanitat de la sa societat, per dir de qualque manera la sa salut de la sa societat i per això, bàsicament, aquest l'article que se fa molt de reflexa és eh, donar ses idees i donar tot un argumentari per poder defensar la desobediència i s'objecció. Desobediència perquè, perquè per exemple, ara si ja no, estàs, si no cotitzes a la seguretat social, en teoria ja no tens anar en el PAC del teu poble, a anar a gaudir de la sanitat universal o de sanitat pública que fins ara havien gaudit en aquestes terres. I res, ja llavors dir, el principal és això, que donem a conèixer aquesta campanya i l'importància que té tot aquest material que ells han penjat a la seva pàgina web on hi ha tota una sèrie de manuals adreçats a sanitaris, a auxiliars a administratius i sobretot a els usuaris, a els propis usuaris que cada dia o per qualsevol motiu hagin d'anar a la sanitat i és, bé, un poc tota la defensa que allà on se pot aferrar la gent per poder defensar els seus drets, vist Clar. aquesta reteada. Això ho podeu trobar uh, a la pàgina web uh, joosisanidatuniversal.net i, i bé, digues No, jo només volia afegir que una mica com que uh, aquest programa ultrapassa les illes doncs pues, per qui no se hi assabentat a Catalunya, però el Tribunal Constitucional, ens ara diu no ha declarat inconstitucional, inco, inconstitucional el fet de pagar un euro per recepta no, sanitari, llavors, vull dir tota la gent que va començar aquesta campanya uh, donant folletons informatius i com formularis on eh, sumar-se en el fet de no pagar i tenir una certa cobertura, doncs ara realment es veuran victoriosos, no? Vull dir que encara que sigui, mica en mica les coses es poden anar canviant amb la lluita popular i contínua, i aquest és un fet, no? Una cosa que és inconstitucional, que l'aclara un govern, en aquest cas de Catalunya, i que Madrid s'afegia a partir del gener, doncs tot això que tira enrere, no? Mm. Llavors una miqueta animar que la gent continuï treballant en aquest, en aquest, en aquest front i, i en altres. És curiós, no?, perquè també, eh, tant ara com, a, com estaves comentant amb el de sanitat, com també amb el tema dels de, de desnonaments, eh, la, la pressió social a, a nivell... A, a, jo potser ho diria més amb, amb aquestes petites reaccions, amb, eh, amb aquesta insistència d'aquests fets, com per exemple amb els desnonaments o per exemple amb els, els protestes amb la qüestió de sanitat i tal, estan aconseguint el manco, un el manco posicionant els polítics o eh, que els hi tirin enrere segons quin tipus de, de, de mesures que estan prenent. No? És una, sí, s'estan és... aconseguint cosetes. Potser en el de les donaments no s'ha aconseguit el que es volia, mm. però això no vol dir que no s'hauria continuat lluitant per, per realment aconseguir el que es vol. No? Mm que han fet ara és un pedaç, pues això no ha de desmobilitzar la gent que està treballant sobre aquest tema. No, però millor també em el tema i seguint un poc aquest fil, ja que han passat la, la, la vaga general aquesta no? i, i a les, diguem, les manifestacions i tal, Uh, és bastant interessant, no? Com, com uh, d'alguna manera, segons quin tipus d'actituds actituds uh, uh, final consegueixes en Manco primera resposta, no vol dir que sigui la resposta que tots esperam, no, mm. però, però ostres, un posicionament clar, no? és Es que la per exemple, la qüestió dels autonomenaments, és que joder, quan de morts hem d'esperar no? Perquè perquè s'apositionin i amb uh -huh. el tema de la sanitat, uh, quant, quanta gent ninguna ningunejada uh, uh, hauràn de, de haurà de patir, hauràn de patir per, per, uh, per se canvi el manco se pressioni i tot no? però, però bueno, anava un, un poc per aquí la reflexió no? que, està, que està bé, que està bé no? sí, s'ha sí, d'anar fent feina mm. mica en mica i no desesperar-se i d'aquí una mica podíem enllaçar amb el segon article que, que ens ha d'actualitat no? que és una mica la deriva de la crisi i la resposta popular doncs bé, una miqueta també reflexionant sobre aquest tema que estàvem xerrant ara no? per fet de... Bueno, de moment el capitalisme eh, nosaltres amb una, no, una entreta, diem, ens douen quilòmetres d'avantatge, potser ens portan aix llum, no? Però bueno, això no ha de fer que nosotros n'em construint, eh, a la vara que anem combatint el sistema, pues anem construint un sistema paral·lel. I això costa, costa dins de dins del moviment anticapitalista mateixos, perquè, bueno, hem vist que ni els propis sindicats que ho consiguéssim alternatius, es van posar d'acord en la vaga 31 d'octubre o afegís el 14 de novembre, tot això genera debats, no si t'afegéss el 14 de novembre amb els sindicats grocs o no, però bueno, hem d'aprofitar que és, és com si és la data que es coneix més, perquè vulguem o no, aquests sindicats tenen més, més força encara, però això no ha de fer que nosaltres, doncs, dins de les nostres assemblees, i dels nostres col·lectius i de les nostres plataformes, doncs podem crear aliances i una miqueta deixar de banda les petites diferències que es poden separar per, per poder arribar a consensos i, i fer feina mínimament digna i, i que, que pugui donar a terme una, una, una mica una resposta. No? En Palman, amb aquest tema no? de, de crear consensos i tal, doncs, bueno, nosaltres podríem xerrar que dins de, de la cultura obrera hem sigut com una gent mm, pues, en certa manera diversa dins del molt llibertari, amb diverses opinions, amb diverses formes de fer, però que hem trobat una mica el consens per poder fer feina junts durant aquests vuit anys. No? El tema és que bueno, aquesta feina doncs, és molta feina i, i bueno, al ser un grup petit pues, això ha fet que ens anessin debilitant però en bueno, aquest cas ho podem xerrar al final del programa, una mica Perfecte. com la de del Cultura. I tornaríem al diari perquè molta gent dirà què fa un article independentista a Cultura Obrera. <laughs> doncs una mica la, la resposta vindria aquí, amb no? aquest tema de consensos. Ho, tro ho trobem necessari, necessària. Eh? Sí, per això, que és un tema que sempre es deixa de banda, no, no, es, vol, no es vol encarar perquè es tenen pors, no? perquè sempre s'associa independentisme a, a nacionalisme. I no té per què ser això. No? Aquests dies, per exemple, podem sentir molts discursos que vénen, per exemple, una mica de la CUP, que llavors, sense conèixer molt el moviment, potser es podien entrar més no? en discussions, sí sí, si no, quines coses sí, quines coses no, però bueno, ells demanant demanen pues, la independència econòmica, la independència social, la independència postdemocràtica, etcètera. etcètera no? I bueno, una mica se'ns va oferir l'oportunitat de, de fer un article independentista uh, en el diari, i com des de la CUP i, i gent que està vinculada amb un llibertari doncs, que s'ha inserit dins, de, dins aquesta candidatura d'unitat popular, afronten unes eleccions eh, autonòmiques. I bé, bueno, ells una mica ho, ho tracten de la manera que hi ha una realitat, que és que la dreta, i la dreta en aquest cas més rància de Catalunya, doncs està apostant per vies suposadament sobiranistes, que això s'haurà d'acabar de veure, i es presentava com una oportunitat de, bueno, aquests ells ja són, eh, què fem nosaltres? O ens deixem emportar pel, pel carro i quan ja estiguin al poder total ja veurem què fem, o mirar de lluitar perquè aquest poder no sigui tan, tan aclaparador, sense oblidar la lluita de, doncs, de barri, de carrer, d'assemblea, etc. I una mica això seria una, una reflexió que, que, que deixem damunt de la taula, i que creiem que és necessari que, que d'alguna manera s'abordi definitivament, no? que és un tema que sempre es deixa a de banda. Mm. Tint una... És curiós, no?, perquè també en tot aquest tema eh, aquest personatge Mas eh, estava portant a, a moure una quantitat d'històries i, i a deixar altres completament de banda, com el que estem ara mateix de, de, de l'eurosanitari, no?, i tot això que dius, però serà possible quina, quina, quina, què mos està venent, no? O sigui, què està venent, no? I que està moguent per, per, per tapar tota aquesta, mm -hmm. tota aquesta eh, història dretana de, de el liberalisme total i absolut no? i, i quin, com, a, com ho està portant i a més com està obligant a tota la societat a, a posicionar-se i a discutir a enfrontar-se o, o, o, o, o al revés, o acostar-se en, en aquests sí, discursos sí, és, no? o esteu amb jo o no mm. o no hi sí, ha sí, sí, sí. solució vaya. Mm. Mm. o estar amb elles amb el que és mm. Res, per seguir un poc ens sòs en temes d'actualitat, aquesta vegada, en escultura, i, i aprofitant també que tenien s'ocasió, hem fet dues entrevistes, En enlloc de fer-ne una, com habitualment hem fet, i fet dues. Una primera, hem aprofitat eh, un corresponsal nostre, que ha estat eh, aquest estiu passat visitant Sud-amèrica, i, i hem aprofitat per entrevistar a eh, una companyera, que és Rosario, Adrián, integrant d'un col·lectiu que se diu Mujeres Creando, que és fundadora del centre infantil feminista Mi Mamá Trabaja, que que important és que Ribasa és el primer centre diu ni nocturn d'educació inicial a Bolívia. Se tracta d'un col·lectiu feminista, d'un col·lectiu de dones que ja fa molts anys que duen, que duen fent feina, quasi 20. I un pa que és un patxa de defensa de tant de paper de sadana que un poc eh, intentar i de revaloritzar un poc i de revaloritzar-se elles perquè com ella denuncia diu que va néixer en el 92 carregades de rebel·lia front a un sistema que estava emprant les dones com a bandera per aquest finançament d'estranger i res se tracta d'un col·lectiu cooperativista que tenen una cooperativa a la Pa en el local de la Virgen de los Deseos que funciona en règim cooperatiu i i disposen de servei d'habitacions i restaurant, activitats en les quals s'autogestiona parcialment aquest col·lectiu feminista de Mujeres Creando. Ja que sé, han destacat dos destacats que hem fet en aquesta entrevista sobre elles és que, eh, segons paraules seves, de Rosario Adrián, generen pensament amb autonomia front als partits polítics, institucions o NLs, per tal d'organitzar-nos i, i prendre la paraula i fer política. Era un pac que, bé, tot aquest rotllo de les ONLers, que tant m'ho han venut els darrers 15-20 anys de Sud-amèrica, de Jats, on encara s'havia d'anar a donar una mà per tema de desenvolupament, i d'un pac aquesta gent fica el dit d'insuït de totes aquestes qüestions. I després, una segona entrevista que, que m'ha aprofitat, i que també era perquè... Per, per ser també un company de projectes i també per una persona que també ha estat implicada en aquest periòdic que ha estat eh, en el Mallorquí i va morrar eh, una persona lligada tant en el moviment social com també un poc a la investigació de tot el remenat de podes i negocis a nivell de capital a les balears. De fet s'entrevista bé un poc a Cuento perquè ell fa una sèrie de mesos va presentar la seva tesi doctoral sobre el capitalisme balear i un poc per desmitificar i també un, eh, parlo un poc de desmitificar això que el capitalisme a Mallorca neix fa 40 anys en el turisme o que neix just en l'activitat turística quan hagi la seva extensa i llargui tesi demostra com abans de l'activitat turística ja hi havia tot un grup de poda que anava eh, a caramollant tot bé i tot bé a costa de sa classe obrera de fa 100 anys a eh, base dels pallosos i les palleses etc. etcètera, etcètera. Crec que és una entrevista que nosaltres la creiem necessària i crec que el l'actors i l'actors la trobaran interessant, més que res per això, perquè és una persona que ha estat fi, quasi 10 anys preparant aquesta feina i crec que bé eh, és din de, de donar-la a conèixer, més que res. A mi ara xerrant del tema de, de dones i tal, ara se, se m'ha corregut, bé, se m'ha vengut en el cas aquest cas d'aquesta dona que, que ha estat diguem-ne convidada a sortir expulsada quan se li vulgui dir, d'un centre que es diu Palma Activa, que és uh, per, uh, per aconseguir, uh, és un lloc de per aconseguir feina i tal i, i coses d'aquestes que resulta que aquesta dona estava allà amb la seva criatura, sabeu que és un usuària d'aquest centre per, per intentar trobar feina i tot, i anava amb la seva criatura, una, una, una criatura de 17 mesos, i sabeu que en el moment de, de, de, de, de donar-li pit, eh, la van convidar a sortir, diguent-li primer que no se podia donar pit, després van rectificar una mica i li van dir que és que no allà de dins no, no poden estar menors de 16 anys. I... No? i segur que la, la, la història ha anat una miqueta, clar, per una banda tenim tota la, la, la, llei, la, tota la història de, de la lluita per a l'actància no? que és una miqueta per allà on, uh, on va aquesta el·lota que creu que la varen expulsar una miqueta per, per aquesta raó, no? però uh, l'altra cosa que també s'amaga aquí és a dir uh, l'encarència encara que, que hi ha dintre el món femení, sobretot, en com poder portar com poder dur a terme, com compaginar tant la feina com la, com la maternitat no? i és un tema de dir, ostres, és que si no pots ni tan sols anar a cercar feina en la teva criatura com vols que eh, conscienciar empresaris a més que, un, que puguin oferir règims o puguin oferir de, algunes solucions per poder compaginar això, maternitat i, i feina, i feina no? o sigui, ha estat una reflexió d'aquestes d'última hora perquè la veritat és un cas que crec que va passar ahir o alguna cosa així no? Sí, sí, aquí està, està clar que o sigui, per una banda hem de plantar cara al sistema i per l'altra banda hem d'anar const construint alternatives alternatives laborals són tot això es respecti socials, de gènere, de sexe de tot, I és així Sí, sí, fa, fa, fa temps ja que és això, ja està, està clar que hem de fer compte hem de, de dir no, prou, basta i tot això, no? Sí, però però de està clar que, que al cap i la fi s'ha de construir alternativa i s'han d'anar generant totes aquestes històries i dir, no és que ja, no, és que passem de vosaltres. Exactament. Passem. Exactament. I oferim una alternativa, el que tu dius, no? Que hem d'abandonar una mica el discurs catastrofista que tenim tendència a adoptar. I crec sí, sí. que en aquest de número 50 del Cultura Obrera se fa molt d'anàlisis damunt d'això i no és un acomiadament, eh, és com un canvi d'etapa al lector, com jo. Me queda aquesta sensació i crec que és d'allò més positiu, no? Perquè sí, se fa és... molt d'anàlisi intern i crítica constructiva. O sigui, és, no és és que diguem és un projecte que ha quedat amb una catarsis que tothom ha acabat emprenyat i s'ha desfet sinó que bueno, hem vist que en aquests moments mm, hem de canviar les formes de funcionar ens hem de reinventar per poder donar seguint inform informació però d'una altra manera i en un altre moment però amb l'esperança que això es doni doncs ah, pues mira, ara que m'he enllaçat ja amb aquest tema que és la pàgina 8 <laughs> els rituals quotidians quines lliçons em podeu treure d'aquesta etapa del cultura obrera? Bueno, bueno, mira... Eh, Què vols que te comentis? No, bueno, no, és que justament ara venia, venia una miqueta a pèl i he dit, doncs pues mira, profitem. no? Sí. Eh, I d'haver, un poc aixà, no? un poc també per fer un poc de reflexió i bàsicament per convidar mm. a sa gent que durant tant d'anys ha anat col·laborent amb aquest periòdic i varen trobar que el més digne que podíem fer més que nosaltres també autoelevar-nos en nosaltres mateixos, era un poc de convidar a gent que en diferents moments jo, més recentment ha estat participant d'aquest periòdic i també gent que participa d'altres mitjans de comunicació així un poc, el que de altres alternatius o de contrainformació, que se li vol dir i res, i en aquest cas hem fet això, hem demanat a tres persones distintes, en aquest cas eh, en la nostra companya Arnau Marta del col·lectiu Contrainfos després el nostre company també Iñaki que que m'ha ajudat en moltes coses tant en maquetació tant com a s'hora d'escriure i també eh, un tercer grup que és darrere anys està participant de la secció d'història que col·lectiu de recerca històrica sobre el moviment llibertari a les Illes, que se diuen els oblidats i de res un poc a altres bandes els hi van demanar un pot de valoració un poc de més enfora que trobaven d'aquesta darrera època de, de lo que eres periòdic, un poc de la que hem viscut naltros, perquè mm. recorden que les altres tres èpoques són de fa més de 70 anys. I res, home, sí, eh, lo que naltros dèiem, naltros crec que mos deixo un poc massa bé, però bé, el ritual quotidian de poder tenir un mitjà en contrainformatius eh, per poder anar seguint l'actualitat un pot de dia a dia, més enllà de que ja estic cansat de llegir que és un poc de tele i la convencional que cada dia per i que xerra d'un altre món i no m'ho xerra d'allà on viuen n'altres ni m'ho xerra de la gent que viu en terra no? Vull dir, no. un poc això i res, això són tres valoracions de tres persones distintes i mira, més amant que cadascú un poc la seva però bé, eh, se fa, com ha comentat el company Albert, crítica constructiva un poc i dà, sobre el mitjà de comunicació, més enllà de, de pròpiament d'escoltes obrerament vull dir, de la importància dels mitjans de comunicació tant sigui una ràdio, com en aquest cas Tito de Ràdio i el vostre programa de 1984 com altres mitjans que, que actualment ja en marxa mm. però bé, home eh, nosaltres creiem que nosaltres som els que defensem vull dir, que si els propis moviments socials no tenim un mitjà llavors nosaltres tenir i explicar les nostres coses les nostres activitats i les nostres bé, és nostre dia i dia, vull dir, no faran en mitjan de masses. Ah, I un poble i això. I de fet, un poc, amb la darrera assemblea cins si oberta, que vam tenir gent de fora del col·lectiu, eh, es va recollir una mica aquesta idea, no? De, bueno, ara s'atura, mm, la gent, ja veurem si, si realment teníem necessitat o no d'aquest periòdic, es valorava molt la part de reflexió, no? Que, que surti a les pàgines i d'anàlisis una mica de, de l'actualitat, no pot potser de, tant de la illa que això considerar que potser quedar una mica desfasat per, per, per les característiques de ser un que vagi sortint cada dos mesos però sí que potser faria falta o, o, o hi hauria una necessitat de fer pues, això un, una revista cada mig cada quatre mesos més d'anàlisi, de reflexió de diverses temàtiques que puguin haver passat a la illa com, a, com a arreu i una miqueta, aquesta és la darrera idea que, que tenim al cap o que té al cap la gent que, que ens ha anat seguint. I això, no? De, bueno, ara aturem, repensem i... Bueno. Una mica, a veure com continuem i si es creu necessari. Clar, les coses s han de fer si són necessàries. O sigui... la, la, la història és necessària. Si la gent no la, necessària... La, pues... Però clar, sí que és necessària. El que passa que també suposo que això us ho veureu trobat eh, una miqueta sols, a vegades, no? I és, eh, però també és necessari com ens impliquem tots. No? Mm, I... tot la tasca del Contrainfo, per exemple, que no existia quan va néixer el Cultura Obrera, pues, eh, supleix una mica el eh, que comentaven de la periodicitat, de no poder cobrir l'actualitat de, de, amb la fluidesa que ho requereix uh -huh. no? i, i bueno, hi ha algunes eines que estan sortint com la televisió, Radio 77 i altres projectes que estan allà en fase de cuajo que són prou interessants. Sí, aleshores tampoc se queda nua, no? La... No, no, no queda nua. Quedarà nua al paper. Sí, i s'haurà a tornar, s'haurà de tornar d'aquí. Vos animam a que vos prengueu les vostres vacances i vos animam a, a tornar amb el format que vulgueu, però que la societat eh, ho agrairà. Jo, en Manco, ho agrairé també. No? Bueno, si, si queréis, ahora vamos a un pequeño parón i ponemos un poco de música para que escuchen también la gente algo más que bueno que, que esta entrevista y así por lo menos pueden pueden coger un poco de, de kickcat cara podemos ir al baño si sí, podemos ir al baño o coger lo que sea pondremos mira ahora que hemos hablado también de, de la entrevista que había hecho a a, esta, a estos compañeros de, de sudamérica y tal. mira tenemos aquí justamente en mi mano tengo un disc, un ep de un grupo de méxico se llama crimen de su EP que se llama nada importa y mira podemos poner una canción se llama si no fuera por los pinche por las pinches consecuencias legales 1984. Des de Radios en 8 de la frecuencia Merengada o a la web titoyeta.cat. También os escoltar Radio Bronca en 4.5 de la mateixa freqüència o a través del sistema podcast indominio.net y también a través de Radio 77, 77.wordpress.com. Y bueno, vamos siguiendo con este pequeño inciso Pues haremos también, pues bueno, pues mención de otro grupo más abajo de México, de Argentina, que tengo aquí una demo suya, se llama, eh, el grupo se llama Parálisis Infantil, y ya que hoy en día este, esta sociedad y, este, y estos gobiernos no nos dan alternativas, pondremos una canción, se llama Sin Alternativas. países infantil después de escuchar paras infantil creo que podemos proseguir con esta con esta invitación que tenemos aquí de los Cultura obrera a ver, ¿Qué queréis ahora comentar vosotros bueno ahora voy a enchar una mica de, de, de, de, de la manifestación de ahí no que lo dispuso bueno, después de ahí ¿No? después de ahí Dilluns. Dimecres. Porto un refredat que no m'aclaro. Una miqueta seria això, que hem tornat a veure una bona anció anticapitalista on diversos grups de diverses sensibilitats han sabut trobar els punts en comú, que és l'important. Saltar-se una miqueta aquestes diferències, tot i respetar-les, perquè si no respecten no s'arribarà a cap consens ni a cap mena d'acord, però eh, arribar a uns mínims d'entesa que, que ens puguin moure a fer un, un, un piquet nombrós com el que es va veure el dia 14 a Ciutat, de plantar cara pues, a les forces repressives, inclús esquivar-les i guanyar-les en eh, l'estratègia de, de carrers. I, I una miqueta sora baixa doncs vam veure que realment vam, es va poder moure moltíssima gent no? envoltant a, a la coordinadora anticapitalista. I bueno, una miqueta això es fa doncs, doncs per feina ben feta, respectant els temps, respectant les característiques de cadascú, no tenir presses, en, en construir una alternativa, i això una miqueta també... Uh, ens hauria agradat valorar-ho no? en el següent número però sí que vam fer una petita reflexió en, el, en aquest darrer número que podeu llegir i esperem que també contribueixi doncs, a totes aquestes reflexions. A mi també el que, que m'ha agradat de ser manifestació és que com abans era fa, fa un temps uh, ens bueno, centravem en el mateix lloc és veritat, amb, amb els altres sindicats uh, més grocs, grocs i tal i, i sempre sempre uh, donava la sensació, mira aquests que se'n van cap allà, mira els d'allà com un poc més aixís, no? I cada vegada més com me dona la sensació que cada vegada més ja la gent ens ten en compte en aquesta en aquesta secció i molta gent, s'en va cap aquí, no? Ve, sí. no sé, vaig trobar que com hi havia molta més uh, la gent estava molt més propera a afegir-se a, sa, a sa, en aquesta part de la manifestació que no només ha estat de comissions UGT, que de més també m'ha apareixer increïble que hi hagués la gent del PSOE i i demés, ah. no? Sí, però bé, bueno, el fet que tu dius eh, també és molt important perquè s'està reforçant tot arreu, no? Si mm. mires Madrid si mires Barcelona, si mires València si mires Sevilla, ja, les mateixes notícies ja diuen, com ja ens haurien d'estar al tanta gent, els anticapitalistes tanta gent, vull dir, ja una mica tenim presència en el mapa com sigui, sí. mm. i això és perquè s'està aconseguint coses de fet jo crec que fins i tot els mitjans normals i corrents de comunicació els diaris i tal, eh, locals han destacat que hi va haver, jut segons la policia un 10.000 manifestants que van seguir el bloc anticapitalista que per nosaltres crec que ja ja és un èxit de convocatari una altra cosa és valorar el que va ser saber si però el que és eh, ser convocatori per part del que ha estat aquesta comissió de provaga anticapitalista i de... Suposo que ara els seus informadors, els seus portaveus, que un dia d'aquest, suposo, faran qualque valoració i la mos faran arribar, però altres creiem que bé, que com comentaven en el bar i com comentaves tu, ha hagut un augment molt groc, el manco de la consciència i i d'aquest bloc anticapitalista, perquè si fa un poc més de mitjà i en veren 5.000, 7.000 persones, aquest pit, mateixa policia ha que eren 10.000, segurament de 20 o un pari més. Sí, no no, no s'ha tingut el bloc, el, el, el, el piquet unitari, i no se l'ha tractat com si fos unitari d'una persona, precisament, no? Oh, I després jo, jo crec que va estar molt bé la resposta, com que va haver dos, dues persones detingudes el de matí va haver una resposta prou bona també al vespre després de la manifestació, que ara d'anar a la comissaria doncs també havia a l'escorxador a Palma, i, pues, no sé quantes persones hauria però havia com a 300, la sent... des, a lo millor com el Piquet al sí. matí no? Mm -hmm. I va un... la resposta també va ser molt bona, a la solidaritat amb els companys tinguts. Després mm -hmm. van anar allà al jutjat de Via Alemanya i hores després pues, van, van sortir, van deixar en llibertat en, en, càrrecs. Llibertat en càrrecs, però bueno. D'aquí pues, donàvem un suport en Marcel i en... I en Robert. I en Robert. Que, tranquilos que tenía mucha gente detrás de, de, de, de vosotros si volemos podemos un una otra canción eh, de un grupo de, de ya de hace muchos se dice de Sibelius y pues eh, he agarrado una canción de, de un directo que tenía que ser vivo 88 y cançó se cansó se dijo ningún nombre de mujer mm -hmm. Mm -hmm. Es que no puedo controlar lo que hay de cabe destacar que eh, los de decibelios cuando vinieron aquí a Palma tu, justamente los, los antidisturbios de, de aquí de Palma fue su primera intervención y acabó bueno, hostias para aquí y hostias para allá Bueno, podemos continuar con este comentario de cultura obrera si queréis Residá, ahora volvimos destacar eh, el tercer artículo que han hecho un papo de la sección del mundo en aquest cas, que duràvem molt de números en anar articles de diferents bàndits del món, diferents problemàtiques, sobretot conflictes socials, en aquest cas, la redacció va voler va dir, mira, ja, ja que és el darrer número, ja t'anava molt tan fora, si mateix pegarem un bot, món, per altre ja que som a mallarca i pegarem un bot de la península, i res... En el continent, no? Eh, sí, la península ibèrica. Anem un poc a la península ibèrica, i a nivell d'estat espanyol, més que sortint sortim de, un de set bromes, i hem analitzat un pack i han recordat un pack men qui és terrorista, no? Perquè sempre ens valen vendre qui són els terroristes amb un perfil molt concret. I res, i en aquest article, eh, bàsicament posem exemples. En aquest cas són exemples de repressió, de tortura i d'assassinat. Eh, un primer exemple sobre la Guàrdia Civil, després un altre exemple sobre la Policia Nacional, i després un darrer exemple sobre... Eh, guàrdia urbana eh, a Catalunya. Venen a ser bàsicament diferents exemples de com eh, persones lligades en gestaments policials i per tant represors s'han aprofitat per torturar, per violar i bé, i bàsicament per fer mal a persones totalment innocents. Finalment sí que voldrien destacar i que aquest article, s'autor que l'ha fet, eh, l'ha volgut dedicar a totes les víctimes d'esteròrisme de l'estat espanyol policial policial i també en especial a cinc immigrant dominicana Lucrecia Pérez que es passin 13 de novembre, és a dir fa dos dies, va fer 20 anys que va ser assassinada, víctima de racisme i de xenofòbia per un neonazi i guardi civil. Que bé, que ja aquí som ho direm, que era el Luis Merino Pérez i per el seu company Felipe Carlos Martín Bravo, Víctor Julián Flores Reviejo i Javier Quillet Martínez. Res, un pa, aquest ítol pàstum, i da, bé, per fer un petit homenatge a totes aquestes víctimes innocents, desfeixir més radical que encara queda a l'estat espanyol, i da, aquest article un pap va dedicat a aquesta gent. I és curiós, també, no només és una, una acusació que se fa des de, de, de totes els òrgans socials i tal, sinó és que moltes vegades també eh, molts d'aquests eh, personatges Uh, es veu perfectament, inclús la, la, la, el mateix Estament Judicial ha condemnat alguns d'aquests personatges per aquestes qüestions o per altres no? i uh, el problema és, també és el doble racer no? d'aquestes coses com és, com és el cas, per exemple, dels, de, dels dos policies de la Guàrdia Urbana que sostenen el cas del muntatge dels 4F no? que a més han estat uh, acusats en ferm per, la, per, per, per jutges per eh, falsedat i per tortures i tot això quan són els dos únics testimonis que avalen tot el muntatge policial dels de, de 4F. No? O sigui, ja no només és una, una cosa que diguem nosaltres que... Ja veus, no?, quina gent, quins, uh, quins personatges, no?, sí, sí, que... Si no, directament la llei també uh, uh, ha criticat això, el que passa és que després, bueno, ha criticat i ha penalitzat tot això, el que passa que després és el doble racer que utilitzen, no?, de, de com pot ser que, que, que aquesta gent estigui encara actuant i coses del passat que hagin fet no es posen a, a sobre la taula i es dubta i, per tant, es, es revisen els casos, com per exemple les 4F. No, i també un poc en aquest article... Eh... Amb algun dels exemples, se recorda que tot i s'ha condemnat després, per art de malla desapareixen, de, desapareixen del mapa i de la mateixa administració els encobreix, els fa anònims i allà queda. dins anonimat un verdú, un, un, una persona que realment ha fet mal a aquest persones i del mateix estat l'amaga i li dóna co cobertura. Mm. Sí, sí res, un pla que és això, és aquest article de monida en lloc d'anar molt d'enfada bàsicament hem pegat el bot han passat es vaciat i hem a península mm. It's the heart. Continuant amb la valoració del darrer dia periòdic, doncs ara aquest darrer número vam tractar el tema laboral, però no és anar basant de què està passant a, per exemple, la Mercadona o què està passant en aquest conflictes laborals amb aquesta empresa, o tal, sinó una mica des de la base antropològica de què és el treball. No? Una mica avui en dia si resulta que si no estàs amb una bona feina, ben remunerada, fas 10 hores al dia i ets el que treballes més de la fàbrica o del despatx o del que sigui, no ets un bon treballador, no ets una persona reconeguda, no ets una persona socialment admesa, no assoleixes uns determinats béns socials, doncs una mica, i la gent que està fent feina a casa, la gent que fa feina en l'artesania, la gent que està fent feina no remunerada, treball en general doncs, pel bé social d'un col·lectiu, d'un grup doncs, amb necessitats, o que sigui, de forma voluntària, aquest treball no és igual o més important que el remunerat, doncs una mica, na mmm, Cat i Canyelles ens xerren una mica d'aquestes qüestions, no? I ja, si de cas, eh, del treball passarem a l'ecologia no, no es sí. perquè així es podeu negir una miqueta eh? Sí, eh, jo ara volia també comentar, el tema al treball perquè és una d'aquestes valoracions que últimament estic sentint de de, lo de la vaga, no? que, que tots sí que hi ha una miqueta de dir sí, no hi va molta gent a manifestació però la vaga va ser poc seguida, i ja hi va molta gent que va fer feina i tal no? i en comptes d'atacar o, o, o de minar la moral, el tema que la vaga ja és una cosa obsoleta i tot això clar, és que l, el, el tema de que la gent segueixi la vaga o no segueixi la vaga a vegades no és una, no és una qüestió d'això evidentment totes que tenim com una com més consciència evidentment eh, sempre hi anem a més no? però quanta gent està en precari quanta gent eh, està tenent treballs de merda d'un mes d'una setmana de dies i eh, aquesta gent no pot seguir una vaga a vegades eh, li depenen no només la feina que està fent en el moment sinó futures feines que li puguin sortir amb la qual era de dir la responsabilitat de que no s'asseguessi la sa vaga és de la que la vaga ha quedat obsoleta o que realment la feina ha quedat tan precària que és que ni tan sols te pots permetre un dia ja no, bueno, és que és un dia sense sou, bueno, és, que sou. No, no, és que estàs renunciant a teu sou no, és que estàs renunciant a la teva puta feina perquè hi ha una gent que t'està donant feina que o, el saps, dia de feina. o pel teu dia de feina no? que és l'únic que potser tens en el mes, no? I dir en comptes d'atacar uh, el concepte de vaga és, és atacar dir, és, és, sí, ja, però és que clar amb aquest ideal d'aquest precari i de, de, de, de laboral, és que no m'estranya és que és difícil no? No, t -t -t -tamp tampoc es valora el fet de la gent que no té feina, que no pot fer vaga perquè no té feina Clar. Clar. Això, això no es comptabilitza no? No. hi ha 6 milions de persones que no em puc fer vaga no dic que tots necessiten fer vaga eh? perquè serien potencials vaguistes que no tenen feina llavors no, això no entra en les xifres no? No, i també quan tu dius Bernat dir, tot s'ha de, rel de relativitzar vull dir, la situació personal de cada persona vull dir, cada persona és un món, cada persona fa una cosa vull dir, la vaga històricament ha servit sobretot per lluitar per demanar unes millors condicions laborals, sobretot eh, tant a les empreses petites però sobretot a les empreses grosses, no? vull dir ja està clar que avui en dia a Pintura hi ha qui trobarà que està més desfassat o manco desfassat, fer una vaga, vull dir que igual ja és una eina històrica que Pintura no, no, no és bona de l'actualitat però bé, també el que dèiem Vull dir, sa gent ganes de fer feina en té i feina en fa molta de gent que no se la reconeix. Eh, si dia de, vaga, de, de sa vaga hi poden participar o no, el que comentaves tu, vull dir, depèn de moltes altres circumstàncies personals. Mm. Per però bé. No. Eh? I, la, I a més la creada pa, pa, també per tots els organismes oficials en quant ah. a les condicions laborals. O sigui, també hem de això. pensar que hi ha hagut molt d'organismes, sobretot empreses grosses, i ja que sé, podríem portar exemples, però bé per exemple, la universitat mateixa de Salles Balears, que vull dir que intenten posar pegues a tota sa, aquella gent que vol exercir el seu dret de vaga. De fet, un period de notícies a Contrainfos, aquests darrers dies ens informaven de diferents empreses eh, on s'aporaven en perons a l'hora de poder participar de la vaga. Perquè recorden que quan una persona tria eh, voluntàriament fer vaga no té perquè què haver-ho de comunicar ningú en canvi hi ha moltes centres de treball que obliguen a que eh, ho facis sobre per escrit un dia abans. Mm. però bé eh, canviem un poc de tema si voleu eh, i arribant ja a la d'ecologia que aquesta vegada hem volgut tocar un d'aquests temes calents un poc aquí a les illes i com comentava en Bernat eh, que és el tema de residus que passen sofents a Mallorca o que passen sofents a les illes eh, bé, el primer de que s'ha de saber és que més d'un 70% de les feines que, que generam eh, els habitants d'aquestes illes Plásticos, em balões todo tipo de cartões vou dizer 70% de todo aquele género que depois acabam neles fens encara que sigui destriat, tot aquest embalum de llenero molt bé de fora, vull dir, que el 70% de lo que consumim, et eh, dijes, ve de ser a i da tot s'embalum aquest, no és que hi hagi aquí empreses de, moltes mil d'empreses de, que sé dir que han tot aquest tipus ni ni iogurt, ni envaso, ni, ni brits ni res de tot això, sí, n haurà qualcuna, però és un pal lo que comentava, quasi tot es fem molt bé de, de fora. El problema que després nosaltres el mos de menjar, clar. I, so, I s'opció que fa 15 anys que ha triat l'event eh, que ha tingut por d'aquí bàsicament ha estat s'opció més fàcil. S'opció més fàcil quina i d'això? Incinerar. Què és incinerar? Si tothom, si, si qualsevol no ho sap, el concepte, simplement cremar i que es crema, i això ja dir eh, simplement no donar-li cap valor realment en allà i dir l'home fàcil és pegar foc, així com històricament s'ha dit a sa de fora vila que no havien de cremar plàstics contaminants no havien de cremar aquells envasos dels pesticides que havien utilitzar per, per tirar-ne els seus cultius i doncs ja resulta que després el govern sa seva única política de gestió dels residus és cremar quan s'hi recordàvem, hi ha moltes estratègies primer, en aquest article també s'hi ha anat per l'Ope Suárez sobre qui hi ha darrere un pac les eh, empreses que se beneficien d'aquests residus, i doncs se recorda que primer se recicla, primer se reutilitza en tot cas després eh utilitzar... Bé, un part lo que, és, que ara, no, ara no em sortirà, set diferents R's que tant i tant m'han recordat sempre diferents col·lectius llista. no? Primer s'ha de reutilitzar una cosa, després eh, reciclar re, s'ha de reciclar i en final vull dir, llavors ja si li dones un altre ús però bé, el que m'ho vol vendre aquesta gent bàsicament del Consell de Mallorca és que hi ha una empresa, que en aquest cas és TIRME S.A., que és una empresa i que el que fa és, i de, per una part, s'enriqueix, En so, ha empreses que s'enriqueixen fent-se recuïda, desfent-se a tots els pobles, i després, quan cremen aquest residu, que nosaltres no estem a favor ni m'han demanat si estem favor, no, quan cremen, generen energia i aquesta electricitat, aquesta energia, la venen a la xarxa i cret un ciutadà demana hauria de demanar Com és que després molt fan pagar saluticitat si són altres en són els nostres residus que la generen. Van mm -hmm. pagar tres vegades. Sí Fan pagar tres vegades. Mm -hmm. A compte d'això, per cert, hi ha una xerrada proper 20 de novembre a Santa Maria eh, titulada No Volem ser fa amateur d'Europa eh, tindrà lloc a les 8: i mitja a eh, la biblioteca i Centre Cultural que es rei i serà una conferència on xerraran de tot això i queorganitza els amics de la Vall de Coànegre i el GOP Bueno, abans, abans de... de... Acomiadar-nos, casi casi, que se mos tira el temps damunt Sí, sí, exactament Bueno, abans hem posat un grup Se diu Código Neurótico, que són de Terrassa I, bueno, aquesta cançó que hem posat De, de Sencanto Confusión, se la volia dedicar A un amic nostre Que ara està un poquet fotut Però, bueno, el podrien animar eh, Escoltant aquest, aquest grup que són del seu barri que si, Perquè millori De la se seva enfermedad eh, en Gabri, tu tranquil que ho superaràs i, tal, i endavant que hi ha molta gent darrere de tu que t'apoya a el que sigui i bueno, volíem posar i abans d'acomiadar-nos sí. també vull aprofitar per també. recordar que avui mateix a la plaça Espanya de Palma, plaça Islàndia perdona-ho, eh, hi ha una concentració a partir de les 8 de Soro Baixa eh, en solidaritat amb el poble palestí i una mica a eh, eh, el peu de, dels atacs que està patint per part del govern i l'exèrcit d'Israel, mm. que, com sabeu, doncs està... Una altra vegada està la patata calenta, sí. I doncs, irà avui mateix a partir de les 8 a la plaça d'Islàndia de, de Palma. Vale, doncs, pues, si vols, podem posar el eh, grup, es... grup Escòria, que, que... el proper dia 30, el dia, sí, el proper dia 30, Uh, bueno, uh, Janza que és doble disc que uh, estarà molt bé i bueno, el dia 24, la setmana que ve ho tindrem aquí de convidat perquè ens expliqui la uh, història de, de tots aquests anys d'Escòria de, Bueno, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i esperam trobar-nos no sols a la ràdio sinó més endavant Però avui que digueu les darreres paraules sí. Bueno, que és que tam... Volem dir les darreres paraules pel... pel Corriere, que també serà El, el darrer Corriere que podeu elegir i... Ah sí, bé, és el futur sí, sí. Bé, el Corriere número 16 I bé, tenim una veja malla molt agressiva que ens posa a la... És una especial profecia la... sí, sí, és la profecia És la profecia del futur que ens espera uh -huh. I una entrevista que molt suculenta a l'equip de, de redagació de Cultura Obrera. Jo crec que potser millor et giro per a altres mateixos. Res, idò. Bueno. Ja com a darreres paraules que volem agrair sobretot a la gent del programa per haver-nos donat tantes vegades la possibilitat de participar i de, de donar-nos a conèixer. I res, i des d'aquí això. Eh, que bé, que la lluita continua, encara que la cultura ens prengui un descans. Gràcies a vosaltres i sí, aquí acaba 1984 te... amb aquest temassos. Eh, dejamos con el tema Años de Repressión. Y hemos escoltado de fondo La guerra de los mundos, la banda sonora <risa> fin la semana que ve